Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala shafil murselin, seyyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ovom prilikom želim vam kazati jedan hadis Allahovu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, koji od njega prenosi Alija ibn Abi Talib, zatim u jednom rivayetu Enes ibn Malik, a u trećem Ebu Hureyre radiallahu ta'ala anhum, u kome poslanika alaihi salam jasno ističeje. Ta yekunanna fi hadhihi al-ummah khasf wa qadhf wa maskh wa zalika idha sharibu al-khamura wattakhadhu al-qaynati wa darabu bil ma'azifi pojaviće se propadanje u sručivanje kamenja s nebesa na ljude i izobličavanje likova a to će se desiti kada se počne konzumirati u veliku alkohol, kada se pojave pjevačice i kada nastanu muzički instrumenti. Ovaj hadis je autentičan, vjerodostajan, prenose ga imam tirmizi Ahmed ibn jebidunija i u njemu poslanik, ale selam, najavljuje, vidite i male, i jedan veliki preznak sudnjega dana, a to je propadanje u zemlju koje će se desiti jedno na Arabljanskom polotočju, jedno na istoku i jedno na zapadu. U brojnim drugim hadisima Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam je spomenuo i pojav muđičkih stromenata i pjevačice koje će zavoditi ljude, razbuktavati im strasti i odvoditi od Allahovog puta. Sve mi to danas imamo, ali ja želim, braćo i sestre, naši sugrađani da vam se obratim obzirom da je pred nama novogodišnja noć koju mnogi nazivaju najluđom noći da pokušamo da svatimo i da evocirajući ove hadise poslanika sallallahu ve wasallam dođemo sebi naime kada se i u koje vrijeme se najviše toči i konzumira alkohol upravo u ovoj najluđoj noći najviše se alkohola popije, najviše pjevaljki i pjevačica angažirano tom prilike, tom prilikom i najviše se upotrbljavaju muzički instrumenti i na taj način gotovo totalno, gotovo veliki broj i najveći broj nacija u svijetu zaporavi i zapostavi Allaha gospodara sve svemira, zapostavi e, je tako afirmiranje dobra, devalvira se onaj dobro, afirmira se zlo, koliko se tada popije alkohola, koliko se tada učili učini razni zala, koliko se potroši novaca za tu noć i zbog toga ja želim upravo zbog toga da napomenem i apeliram i da upozorim na opasnost koja bi se mogla desiti upravo za novogodišnju i najluđju noć koja će uskoro doći da se pokušamo vratiti na prave staze, jer se bojim da bi moglo upravo u toj noći doći propada, do propadanja zemlje gdje bi se mogli mi istrovaliti zajedno sa onima koji čine grijehe, zatim isto tako kao što vidite poslanika ali i selam pored e, prve te, prvog detalja kojeg je naveo a to je propadanje u zemlju kada će čitavi narodi, skupine ili kuće i domovi propadati u zemlju zbog tog griha koji ljudi čine. Zatim biće sručivanje... Kamenja s nebesa, dakle, padanje kamenja s nebesa koje će udarati na ljude. To će se desiti upravo kada se pojave ovi slučaje koji smo spomenuli. I treće koje je poslanik Ali Isalam spomenuo jeste izvitopirivanje ljudskih likova. U brojnim drugim hadisima koji su također vjerodostane koji govore o prednacima sudnjega dana i u posljednjem vremenu Dunjaluka i njegovog bitisanja tako i ovoga svijeta, Pojavit se dakle ljudi koji će največe leći, a ujutru će, kako poslanik Ali Isselam u vjordostojnim adisima spominje, ustati u likovima svinja i majmuna. I ja se bojim upravo u ovoj najluđoj noći da neće nekoga od nas Allah uobličiti u lik svinje ili majmuna. I o tome poslanik Ali Isselam govori. I to je moj zadatak, da upozorim i sebe, i sve vas, i sebe, i sve naše porodice, i sebe, i sve naše sugrađane, da vodimo o računa, jer ne do Allah može se desiti upravo u ovoj najluđoj noći da nas to na neki način i potrefi, jer je poslanika, ali i se vam to jasno nagovijestio, samo mi ne znamo dan i čas kada će se to zbiti i dogoditi. Pa se bojim da može upravo u toj noći u kojoj najviše se grija počini, u kojoj se najviše alkohola popije, u kojoj se najviše razbuktaju ljudske strasti da dođe do tih dilema i problema i do tih nedaća i kataklizmi koji nećemo moći podnijeti. I zato vas molim da ovu noć koja nam dolazi iskoristimo kao i sve druge naše noći i dane u Ibadetu u dobrim stvarima, u hajirli dijelima i da onda ne kažemo kao što imamo često evo na televiziji kada pitaju neke ljude ili žene, prolaznike, novinari šta očekuju od sljedeće godine i od ovogodišnje, novogodišnje noći svi očekuju da će biti bolja kako ćemo očekivati da nam bude bolje kada mi radimo protiv Allahove volje to jest kada radimo ono što Allah ne voli i zazivamo njegovu srđbu umjesto da radimo ono što je dobro, kvalitetno afirmativno pa da nas Allah nagradi da nam mogući doista u novoj godini u 2013. da nam bude daleko bolje da nam spusti svoju ljepotu dobrotu, svoju blagodat koju on ima, ima je koliko god hoćete razumijete, ima je puno I, I može da spusti na sve nas, ali ga mi zazivamo svojim grijesima tako da se bojim da će umjesto blagodati i ljepota koji, ako ima Allah, dakle ima u izobilju, da spusti nedo Allah na nas ono što nije u redu, ono što nije dobro. Neko od kazni bilo da se otvori zemlja i da propadnemo u nju mi ili pojedinci ili da Allah Đelešanu usruči sa neba kamenje koji će nas pogađati u naše glave. Ili ne do Allah da nas pretvori u likove svinja i majmuna, kako je rekao, jer će našim ponašanjem koje se tu noć dešava vidjet onakve osobine koje ljudi imaju, koje pokazuju, tako će i Allah istvoriti i pretvoriti i personificirati u likove Svinja i na pomolim Allaha Želešanu da ne sačuvao ti iskušenja, da nam da moć i snage da se vratimo na njegov put, da sledimo njegov uput, njegov Kur'an i Kerim i sunnet njegov poslanika i miljenika Muhammad sallallahu alaihi ve sellem i nadam se da će u ovoj novogodišnjoj noći dobro biti i te kako afirmirano sa naše strane i da ćemo se truti da prevladamo sa dobrim dijelima one koji čine loša djela i na taj način ući u novu godinu sa novim naravno nadama i sa novim horizontima koji će se pokazati na الله ونبسكو سفوضو انا قد نقوم بذلك انا بجعلنا ونحن نعطينا بذلك يتبعنا اقول قول هذا وستغفر الله لي ولكم وصلا الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه جمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته